Fejezetek az ínyes mesterség köréből Összeállítás magyar elek írásaiból Második rész A Káposzta Káposzta taposás a belvárosban Gyerekkori emlékeim közé tartozik, hogy a káposztás hajók akkoriban október elején rendszerint megérkeztek a Dunán és kikötöttek a Pesti parton az Eskütér meg a Vámház között. Az orruk felmagasodott és csigaformára kunkorodott akár csak Fanda, Cimmer és Zinkhoffer uraimék halászbárkáijé. Ám vizák, harcsák, kecsegék és pontjuk helyett kerek, lapos, Zöldes-fehér, kemény káposztafejek sokasága töltötte meg őket. A Dunasor matróz kocsmáiból sietve bújtak elő zsákhordó legények, s munkájuk nyomán a parton rövidesen egész káposzta hegylánc emelkedett. Felsorakoztak zergeszakállas vagy fajtkakas tollas kalapjukban térdnadrágosan, a Klajnából és Tirolból őszi vendégszereplésre Pestre látogató, nagybajuszú, marcona atyafiak is. Hatalmas, hárfához hasonlatos, fiókos gyalú lógott a vállukon, mert hogy az ő feladatuk volt meggyalulni azt a sok-sok káposztafejet, mely hordókba kerülvén a Pest polgárok téli töltött káposztáját volt hivatva szolgáltatni. Most már megkezdődhetett a vásár, és nem sokára nagy kosarakban, kiskocsikon hordták széjjel a városba a csigaorlú hajók rakományát. Nekünk is jutott belőle 100-120 jókora fej, mindannyi becsületesen kemény, ropogós. A nagybajuszú krajnai ember is elvallagott hozzánk, és szép, nem nagyon vékony laskára gyalulta a gondosan megtisztogatott fejeket. A konyhában már ott állott, a ragyogó fehérre mosott, csavaros, fedeles, tekintélyes hordó. Egy tányéron vékonyra szeletelt, fanyarízű, de annál kedvesebb illatú birsalma, egy másikon ugyancsak vékonyra vágott torma, harmadikon finomra darált só, a negyediken egész magyar bors és köménymag, az ötödiken borsfű és kaporvállakozott. Alkalmatos fűszerek hada, mely egybegyűlt, hogy savád borsát megadja, ízét-bízét szaporítsa a télire szánt jeles A gyarulás után a taposás munkája következett, mivel a káposztát ősi magyar szokás szerint taposni kellett, miként születkor a szőlőt. A különbség csak annyi, hogy a káposzta taposása körülményesebb dolog volt, nem lehetett csak úgy átabotában végezni, ehhez valóban érteni kellett. A hordó szélén indult a művelet. Körbe-körbe járt az ember, lassacskán haladt befelé, egy talpalatnyi helyecskét sem volt szabad kihagyni. A taposás persze már nem a krajnai ember dolga volt, ez a megtisztelő feladat a házigazdál árult. Hát, mi nálunk is az apám taposta a káposztát, még meg nem mondta, s át nem adta nekem a díszes hivatalt. Tizenkét esztendős voltam akkor, de már elég súlyosnak ítéltek, s mivel addig is évről évre otkot nyeleskedtem az ilyen ünnepi aktusok körül, elméleti tudásomhoz kétség nem férhetett. Anyám jóváhagyólag tudomásul vette a hivatal átruházását. Természetesen igen alaposan meg kellett fürdenem, mely alkalommal anyám a körömollót, de még a súroló kefét is szigorú szolgálatba állította. Vadonat új, valóban hófehér-fehér neműt kaptam, s csak így szállhattam be a hordóba, melynek alján egy-egy marék, torma és birsalma szelet mellett ott tornyosult két hatalmas tál káposzta. Szépen el kellett egyengetni, aztán nekiindultam a táncnak körbe-körbe, súrolva a hordó dongáit, majd bejjebb és bejebb haladtam a közepéig. Közben egy jó marék sót, egy kis köménymagot, pár szem magyar borsot vetett anyám a hordóba. Egyszerre csak a sótól és taposástól levet kezdett ereszteni a káposzta. Az első réteg rendben volt. Most újra két-három tál káposzta következett. A taposás folytatódott, újabb adag só, bírsalma, torma, köménymag, valamelyes kapor és borsfű hozzáadásával. Hamarosan ez a réteg is kiadta a levét, és akkor megint másik porció káposzta és fűszer került sorra, mindaddig, míg a káposzta el nem fogyott. Közbe-közbe egy-egy egészbe hagyott fejet is tett anyám, hogy az eljövendő töltött káposzta tölteléke ne maradjon köpönyeg nélkül. Megtelt a hordó, a sóslé felcsapott a széléig, kiszálltam belőle, fehér vászonruhát borítottunk a tetejére, rátettük a két darabból álló fedelét, s jól megszorítottuk a csavarját. Bemutatkozásom a káposzta taposás terén láthatóan fényesen sikerült. Fájtak az izmaim, a só ugyancsak csípte a lábamat, de megvigasztalt az elismerés és főleg a kitűnő vacsora. Hirtelen sült disznókarmonádli párolt káposztával, meg töpörtyűs túrós Ezek voltak akkoriban a kedvenc ételeim, de még ma sem betem meg őket. A hordót pedig, mikor a káposzta már kellőképpen megsavanyodott, óvatosan levittük a pincébe, s ászokfára állítottuk, hogy ne érintkezzék közvetlenül a földdel. Mondhatom, hogy remek töltött, rakott káposzta készült belőle, téli vasárnapokon, sőt, hétköznap is, ha megkívántuk. A leve pedig külön is igen finomital volt, jeles gyomorjavító, Súlyos téli ebédek vacsorák után. A rakott rakottkáposzta születésének körülményeiről ismert anekdóta kétségessé teszi, hogy ez a híres nevezetes erdélyi étek valójában hová is való. Születési helye ugyanis, állítólag, nem Kolozsvár, hanem Nagyvárad. Az alkalom pedig dériné egyik látogatása a Hajdú Károly Alispánnál. A vendéglátó házigazda, nyilván erdélyi népi főzésmódok kellő alkalmazásával a népszerű művésznő tiszteletére egy nagy részfazekat vastag, zsíros sertésbőrrel kibéleltetett, és abba rakta rétegesen a káposztát és egyéb ízes hozzávalókat. Sertéshúst, jércét, kolbászt, sonkát, karajt, és az egészet egybefőzte. A krónika számon tartja, hogy Dériné nem volt nagy étkű, és s az illem sem engedte akkor tájt a mértéktelen nevészetet Mégis, mint mondják, háromszor kért a remekfogásból. Aztán sokat mesélt róla, és hazahozta receptjét Pestre. Ebből a forrásból ered, az időközben ebben abban módosult, kolozsvári rakottkáposzta, mai széles, sok egyéb hasonló fogást elsöprő népszerűsége receptjét egyébként is leírjuk, de talán nem veszik rossz néven olvasóink, ha itt néhány szó kommentárral szolgálunk az erdélyi konyhának ehhez a gyöngyéhez. A hozzá felhasznált káposztát, ha nem házi raksavanyított, mossuk ki jól, mielőtt hőzni tennénk. A rist, amelyre szükségünk van, húslében pároljuk, és vigyázzunk, hogy összen ragadjon, nem pedig vízben, sőt, tejben sem. Ez utóbbi módszernek ugyan számos híve van. Joggal tarthatunk azonban attól, hogy a tejtől kisé édeskés lenne a rizs, míg a húsleves határozottan illőbb ízeket produkál. A karikára vágott kemény tojásról nincs különösebb mondani való, könnyű szerrel el is lehet engedni, de hát ha lút, legyen kövér. Adjunk csak meg mindent, ami a közhít szerint beledukál a rakott káposztába. A sült, sovány, disznócomb egy részét egészen apróra vagdalhatjuk, és összekeverhetjük a kásával. Másik része azonban olyan darabokban legyen, mint a pörkölt, és egyszerűsítés helyett lehetőleg hagymás zsíron pörköljük meg. A hagymát természetesen a minimumra szorítsuk. A füstölt szalonna félkisúj vastag és hosszú hasábok alakjában kerüljön sorára. A kolbász lehet friss és sült, vagy füstölt és főtt. tetszés szerint. Lényeges kellék a füstölt íz, ezért, ha a kolbász friss, akkor ezt füstölt oldalas részek hozzáadásával biztosítsuk. A sózásra különösen ügyeljünk, mert hisz a szalonna, a kolbász, az oldalas amúgy is sós, tehát könnyen túlzásba eshetünk, és ez bizony rovására menne az annyira kívánatos összhangnak. A rétegeket, melyek a lábasban, vagy még inkább mély tűzálló edényben egymás fölé sorakoznak, gonddal állítsuk össze. Mindenből jusson mindenhová, amiből csak kell. és végül a tejföl, amelyel bőven megöntözzük a tetejét, legyen kifogástalanul elsőrangú valódi tejföl. Vannak, akik a felső káposztarétegre még néhány szelet, frissen ropogósra sült karmonádlit is kívánnak. Legyen meg nekik is az ő kívánságuk! A székelygulyás... Nemcsak népszerű és igazán jó ízű zamatos étel, hanem van egy némely nevezetessége is. Először is az, hogy valójában nem székely az eredete. Az erdélyi népikonyha nem is ismeri. Másodszor az, hogy nevében nemcsak a jelző, hanem a jelzett sem stimmel, nem is gulyás. Nem tartozik bele a félék családjába, mindenki megmondhatja, nem is hasonlít rájuk. Mi dolga is lehetne a gulyásban káposztának? Honnan hát ez az elnevezés, amit pestiesen, nem kis logikával az erdélyi káposztás ételekre emlékeztetve, káposztának is átalakítottak. Ez a harmadik, és mindenképpen a legnagyobb nevezetessége. A székelygulyás keresztapja ugyanis nem kisebb ember, mint Petőfi Sándor. Megalkotója Petőfi Kortása Széke József Vármegyei főlevéltáros. A Vármegye házával szomszédos volt annak idején a gránátos, ma városház utcai Komlókert, ahová mindketten bejáratosak voltak. Történt egy napon, 1846-ban, hogy amikor Székely későn tért be oda ebédre, éppen kifogyóban voltak az ételek, csekély volt a választék. A készséges kocsmáros a vendég kívánságára a maradék savanyúkáposzta főzeléket és a sertés pörköltet egybekeverve, egy tálban szolgálta föl. A rögtönzés ízesnek, kellemesen zamatosnak bizonyult. Tanúja volt ennek Petőfi, aki legközelebb ugyanezt rendelte magának, s hozzáragasztotta Székely nevét. Hamarosan meggyökeresedett, s ismerté is vált a Székely gyújás amelyre utóbb került rá díszítésül és ízesítésül is a tejföl. Ismerjük el, hogy a javára vár. Smauz. A fehér asztal hagyományainak hű őrei a farsangot követő hammazó szerdán savanyú tojást és heringsmauszt, heringes savanyú fogyasztanak. Valaha ingyen tisztelet példánként kapták a törzsvendégek a pesti és budai kocsmákban, midőn helyet foglaltak, hogy forrongó gyomrukat, hűs serrel csillapítsák a farsangzáró viharok után. A heringes savanyú káposzta kétség kívül kitűnő találmánynak bizonyult rendbe gyomrokrendbehozatalára. Csak az volt a baj, hogy a savanyú káposztából és sózott pácolt halból álló étel hatására szinte elementáris erővel zúdult alá a szomjazó torkokon a gyönyörűen habzó ser, és az ingyen porcióval megtisztelt vendégek jó része szégyenszemre megint csak virágos hangulatban került az ágyba. Persze nem csak a vendéglőkben, hanem a családi asztalokon is helye van a heringes savanyú káposztának. Igen jó, lehetőleg házilag savanyított káposzta kell hozzá, továbbá úgy két új széles, darabokra vágott hering. Mióta felfedezték a finomabb pácolási módokat, a heringsmauz nagyot nyert színvonal dolgában. A régi hordó sóshal a jobb konyhákból teljesen kiszorult, és elfoglalta helyét a keleti tengerről származó sós hering. Elmúlt az ideje a lemmagolajnak is, melyel hajdan a heringes káposztát megöntözték. Ezt az olivaolaj és a napraforgóolaj szorította ki amely tiszta, nélkül való ízével győzedelmeskedett a többi olajfélék fölött. Megmaradt azonban a vékony karikára vágott makói hagyma, a köménymag és a negyedekre vagy nyolcadokra szelt kemény tojás, melyek együtt oly sikeresen működnek közre azon, hogy a heringes savanyú káposzta maradéktalanul betöltse hivatását. Ezetek az ínyes mesterség köréből. Magyar elekírásaiból Helyei László és Huszár László olvasott föl. A második rész hangzott el.